Розділ п'ятий. Коли Агі закричала. У Агі сінна лихоманка. І найменше хвилювання будь-коли протягом року викликає у неї напад. Тож, коли ми почули, як вона чхає, спускаючись сходами, ми не здивувалися, побачивши перед нею Томі Ендрюса з книгою «Замовлень на коліні», а Агі Намагалася тримати скляний термометр у роті. «Я не можу!» – протестувала вона крізь термометр. «Спробуйте самі чхати з... з... І її зуби клацнули по ньому, а обличчя спотворилося від болю. «От», – сказала вона, – «що ж я вам казала?» І витягла термометр без одного кінця. «А де решта?» – запитав Томмі. «Я...» «Я проковтнула його!» Томі схопився і виглядав наляканим. «Боже правий, це ж скло!» – сказав він. «Що за чорт?» «Та ось же воно у вас на колінах!» «Я проковтнула те, що всередині!» – сказала Агі відсторонено. «Вгадаю цього достатньо. Це ж отрута, чи не так?» Томі засміявся. «Це вам не зашкодить. Це просто ртуть!» – сказав він але Аггі була заспокоєна лише частково. «Смію сказати, що всередині я вкриюся, як задня частина дзеркала», – огризнулася вона. «Між тим, що я смерть налякана до лихоманки, а потім прокопнула в міст термометра, і він розширюється від тепла мого тіла і, можливо, вибухне, я відчуваю себе так, ніби сама на межі світу духів». Попри запевнення Томі, вона – відмовлялася заспокоїтися і просиділа решту дня в очікуванні, що щось станеться. Вона не обідала і категорично відмовлялася їхати додому. Агі, як і більшість м'яких людей, схожа на подушку. Спробуй змусити її зробити щось, чого вона не хоче, і здається, що вона поступається, а за хвилину повертається туди де була спочатку, і ти можеш бити, поки не заболять руки. Тож коли вона сказала, що залишиться в лікарні, доки не переконається, що ртуть не вибухне і не отруїть її, нам довелося поступитися. Ми взяли кімнату поруч із тіж і вклали її спати. І вона пролежала там, по чергово чхаючи та сплячи решту дня. Вдень я вийшла і принесла нічну сорочку для неї та одну для себе, а також ментолову вату для її носа. Прогулянка пішла мені на користь, і до того часу, як я повернулася, я була готова насміхатися над відбитками ніг, які піднімаються по стіні і Джонсоном, що висить на люстрі. Коли я вийшла з ліфта біля дверей тіш, я зустріла міс. Лінду сміт і зупинила її. «Є щось нове?» – запитала я. «Нічого, крім того, що міс Блейк відправили назад у ліжко», – сказала вона. «Вона все одно нервова дрібниця, і вона тут не дуже довго. Коли вона матиме майже три роки досвіду, як я, вона навчиться дозволяти кожному дню дбати про себе, не хвилюватися про вчорашній день» і нічого не очікувати від завтрашнього. «А як щодо сьогоднішнього?» – запитала я, посміхаючись в суперечності між її песимістичною промовою та її бадьорим обличчям. «Я сьогодні працювала як диявол», – сказала вона, посміхаючись, і пішла далі по коридору. Я принесла трохи рожевих троянд, і коли я вдягла на агі нічну сорочку і вставила Ватив її ніс, я попросила міс Льюіс провести мене до кімнати міс Блейк. Вона була зовсім поруч. Якщо ви знаєте лікарню Данкірк, то знаєте, що гуртожиток для медсестер знаходиться безпосередньо поруч з головним корпусом і з'єднаний з ним дверима на кожному поверсі. Одні з тих дверей були в кінці коридору тіж, а кімната Міс Блейк. Була першою по той бік. Міс Льюїс постукала і спробувала двері. Але вони були зачинені на засу. «Хто там?» – запитав здивований голос зовсім близько, наче його власниця стояла одразу за дверима. «Це міс Льюіс Люба. Хвилиночку». Вона майже одразу відчинила двері і впустила нас. На ній була лише нічна сорочка – та капці, а волосся було заплетене у товсту косу. Я досягла того віку, коли більшість волосся розчісую, тримаючи один його кінець зубами, тому й завжди звертаю увагу на волосся. «Ви не спите?» – звинувачувально промовила міс Льюїс, «Лише щоб переконатися, що двері замкнені». Запротестувала вона і покірно знову лягла на своє одномісне ліжко. «Ну, не будьте дурненькою», – сказала міс Льюіс. «Навіщо вам зачиняти двері посеред дня?» «Я думала, ви та дівчина, яка врятувала кошеня і коника на доху». «Зовсім не так», – сказала міс Блейк і заплющила очі. «Я не хочу вас турбувати», – сказала я, – Просто ми з моєю подругою жалкуємо, щоб вчора ввечері вона так вас налякала, і я хочу, щоб ви прийняли ці квіти. Вона здавалася дуже задоволеною, і міс Льюіс поставила їх на столик біля ліжка, поруч з іншим букетом, який вже там стояв, величезною в'язкою фіалок і конвалій. Фіалки та конвалії – це улюблене поєднання Томмі. Доктор Ендрюс був тут сьогодні вдень, запитала місі Люс, підводячи очі, коли влаштовувала троянди. Один раз двічі, сказала маленька месестра з рум'янцем на обличчі. Зрозуміло, сказала місі Люїс, а чоловік 36 років телефонує йому по всьому місту. Чоловік тридцяти шести років? повторила я вражена. Вони обидві засміялися, і міс Блейк на мить виглядала майже весело. «Він не мормон», – сказала вона. «Це випадок місткість для вмісту. 36 – це кімната». Гадаю, сміх пішов маленькій медсестрі на користь. Але коли ми вийшли за кілька хвилин, міс Льюіс зупинила мене за кілька кроків від дверей. Ми почули як вона швидко перетнула кімнату і дверний засув клацнув на місце. «Дивно, чи не так?» – запитала міс Льюїс. А я подумала, саме так, дивно. Томі Ендрюс повернувся пізно тієї ночі, щоб побачити Агі, але вона вже перестала чхати і задрімала. Він поманив мене у коридор. «Як вона?» – запитав він. З огляду на те, що вона проковтнула ртуть, гадаю, вона роздумує. Це пусте, міс Лізі. я не міг цьому зарадити. Ті ж хочу вас бачити, Томмі, сказала я. Вона, ми, знайшли дещо сьогодні в день. І я не проти сказати, ми збентежені. Більше таємниць, запитав він, піднявши брови. Тільки не кажіть мені, що хтось іще скинув свою Плоцьку оболонку і повісив її. «Будь ласка, не треба», – сказала я, нервово озираючись через плече. Коридор був майже темний. «Послухайте», – прошепотів Томмі. – «я укладу з вами угоду. Я зайду і послухаю тітку тіш без легковажності, даю вам слово жодної привольності. Якщо ви прийдете...» і будете дотримуватися пристойності, поки я побачу міс Блейк. Побачивши, як я дивлюся на нього, він винувато продовжив. Вона хвора, знаєте, і я вже там був двічі чи тричі сьогодні. Якщо це стане відомо серед мецестер, будь ласка, дорога, добра тітко Лізі. Я не його тітка. Власне, я років на десять молодша за тіж але він гарний, молодий, бешкетник, і коли жінка стає занадто старою, щоб піддаватися впливу привабливої зовнішності, це лише тому, що вона осліпла від віку. Тому я й погодилася за однієї умови. «Так, якщо ви спочатку побачитеся з ті сказала я. І він погодився. Так ми опинилися в кімнаті ті ж, коли Агі закричала ті щойно дійшла до частини своєї розповіді про слід на стіні, і навіть Томмі виглядав досить дивно, коли Агі чхнула. Потім, майже одразу, вона закричала, і ми втрьох підхопилися і рушили до дверей, перш ніж вона замовкла. Коли ми дісталися коридору, медсестра бігла до нас, а тиша в кімнаті Агі була жахливою. Було темно. Що було дивно? Адже я залишила нічник увімкненим на прохання Агі. Томмі першим увірвався до кімнати. Де вимикач? запитав він. Ви тут, міс Агі. Відповіді не було. Але в темряві ми почули своєрідне шарудіння, неначе хтось проводив рукою по жорсткому шовку. Медсестра майже миттєво знайшла вимикач, і я думаю, ми очікували побачити не що інше як Агі, що висить на люстрі. Але вона тихо лежала в ліжку в глибокій непритомності. Коли вона прийшла до тями, то пробурмотіла щось про мертву ногу і знову знепритомніла. До одинадцятої години вона, здавалося, знову майже прийшла до тями і навіть ніяково посміхнулася, коли Томі припустив, що це була провина термометра. Вона сама думала, що їй це наснилося, і ми стіж дозволили їй так думати. Але ми обидві бачили те саме. Прямо над узголів'ям ліжка Аггі труба Плінтус була відірвана і витягнута з лінії.